Передай йому, щоб він тут носа не показував, бо інакше. Проклятий ти будь! видихнула з ненависті Марія виродок. Вона пішла, а Прокіп стояв нерухомо, дивився її слід, потім подався на околицю села, зняв з плеча карабіни, почав стріляти чорних круків що важко сиділи на осінніх деревах. Кроки знехотя падали на землю, пір'я розліталася на всібіч. Кроки наче не розуміли, чому їх стріляють кулями такої жахливої вбивчої сили, за які гріхи. А через рік, осени 1942 року, Хлопці з загону комсомольця вкоцали якесь велике німецьке цебе біля Рябого хутора. Їхав мерседес, у якому сидів генерал фон Мюллер, котрий схотів особисто узріти землі, що колись належали його батькові, і меланхолійно дивився на траву, вкриту першим снігом. Від цього сніг здавався зеленкуватим, такого ніжного пастельного кольору, що завжди навіває спогади дитинства». Як пройдеш по такому снігу, то залишаєш по собі зелені сліди. Генерал фон Мюллер думав свою німецьку думу. Про ці кляті сніги, в яких ось-ось забуксують автомобілі й танки. Про чашку гарячої кави, яку так обожнював генерал. Про різдво, коли він поїде у відпустку до Майсена, де на кірхах лежить Порцеляновий сніг, лагідний, безпечний, теплий німецький сніжок. І в ту мить вогняні цвяхи прохромили генералові груди, і рот сповнився кров'ю, і кров хлинула через ніздрі, і сніг довкруг з чорнів. Все стало чорним. Через два дні вночі постукали в двері Марійної хати. Накинувши на плечі хустку, Причинила вона двері, і в михтючому світлі каганця, якого тримала в руці, побачила Прокопа коробку. — Збирайся, — сказав він тихо, хоч голос його був хрипкий від збудження. — Сани тут стоять. — Збирайся. Бери й пішли. — Куди? Буде щось лихе. Німці наказали мені, старості і нашим хлопцям, Забрати родини й виїхати з рябого хутора. Наказали нікому про це не казати. «Не піду, брешеш». «Маріє!» — повалився на коліна Прокіп. «Ось тобі святий хрест, що не брешу! Я тебе прошу, благаю, ходім зі мною!» Він стояв на колінах недоладно. На дворі свистів вітер і сніжок сіявся. «Не піду нікуди», – казала Марія. І чорне волосся її ворушилося від вітру. Тоді Прокіп встав, поправив на плечі карабін. «Як хочеш. Але й тобі не жити, і твоєму байстрику і комсомольцю не жити. Капут прийшов твоєму комсомольцю. Він оточений у лісі. Прощавай. Не зустрінемось ми більше на цьому світі». Потім... Додав жалібно. Може, підеш. Вона грюкнула перед ним дверима, кинулася до Василька. Хлопчик спав. Він тепло і свято дихав. І було це янгольською музикою, єдиною музикою заспокоєння в цьому страшному світі. Серце Марії не билося так, що у такт з ударами серця. Хиталася полум'яка каганця та пересилила свій страх, примусила себе подумати, що все буде гаразд. То Прокіб здумав її обдурити, все буде гаразд. Полум'яка каганця перестала хитатися. Другого дня щось змінилося в селі, наче вже й те отруйне повітря викачали. Зовсім ніякого не лишилося. Люди опинилися у величезній порожнечі, де ніхто нікого не чує, хоч як не кричи, не спокій, Огорнув людей. І всі собаки рібого хутора наче змовились, гавкали і скиглили, почувши далекий запах смерті. Фон Мюллер дарма, що був яскравим дурним і винятковим ледащом, чим відрізнявся від своїх колег з вермахту, мав бути відомщений. Його арійську кров треба було втопити в теплій крові цих впертих туземців, які зневажали всі законні правила ведення війни. Обер-лейтенант Кабачик разом зі своїми есесами оточили рябий хутір, і все населення мужицької жіночої статі зігнали до кар'єру, де видобували мармур. Ходив разом з сесами по хатах отець Микола, кульгавий, сивенький, сякався з мерзлим носом.